Astelehen guntan eskoletako bidea hauhtu dute ikasle ainitzek, bai eta ere erakasleek. Urepeleko eskolaan izan gira eta ema kontentzen bere lagunen atse meiteaz. Ema. Eta zure bakantzak nola bastu dira? <gülüyor> Bailoan izan egirat nia matxiren ikustera eta anekuniz uh, iduz balau egunu, Galdudu tenia matxibazkari aprezatzen, piskaz. Eta guai, dina eskolahat behaz, saku berria, puska berri ekin? Ebe, dina pimpirina, badut gusabegi um, bat, ak behelabat eta nkaie du tekst. Urepel eta bankaren artean eskola elkargo bat egina dute begeita marra bat aur dira, Orotararat bigian artean, ekipienak bankana handienak urepelen, Joana Bizkai urepeleko erintsarentzat ere sartzea zen nola antolatu duen lehen egun hori behar dezaguna. Ba, kontent ere, abaditugu ikasle behizonbait, bortz uh, CP, eta ordean... Uh, ...elgarren ezautzain nendugu, gosoki, lehen eguna... ...pastuko dugu... Zon gox... bat hauremen orotarat, ha? Eh? Oita iru! Eta biera bat nion demora erdiz, juri de Bergen, elankidea, eta ni demora osoz. Eta ordean... Uh, Gaiak partekatzen ditugu, orde laik, eta bestena zatxe maiten ez, talde osoaikin. Nola prestatu zira beraz aburroon errezibitzeko? Bo, eguna egin handitu gu eskolako pusken banatzia, uh... Eta eguna gozoan prestatu dut, aktivitate ludiko zonbaitekin, elgarren ez auzza ere, ikasle behi zonbait baititugu. Eta gio asiko gira lanian txurkur, -txur, matematiken fitxategiak banatuz gioz. Gantzaserio setan lehen egunian berian, eh? Ba, lehen egunian berian, asi behar da beste naz, berantartzen da. Eta... Hara, uh, bildugira gira lankideekin ere bankan, uh, baikira ERPIan, uh, bankarekin, eta elgarrekin prestatzen ditugu proiektu zenbait uh, urteantzea, uh, baditugu itzordufinkoak eta gero la tarteka sartzen ditugu unproiektuak, uh, urtean baginuke kanaluderekin proiektu bat, eta geho eskolako besta, uh, iauterriak, uh, egoberri, uh, biztanda denak elgarrekin prestatzen ditugu. Urtea beratza, urtea beratza. <laughs> eskuararen lekua, eh? bon, imertsioa behaz bankan eta hemen lebituna. Bai, ala, uh, urten dugu proiektua handia, eh? uh, imertsioa ukanen baituko bankan, hor mm. di on, uh, biztanda eskuarrak baduela leku hausartak hemen bankan eta hurrepelen. Hemen gehienek eskuarra dakite? Gehienek eskuarra dakite eta bizikiuntza gaineat eta, bon, alaik entzatzen gira eskuararen gustua sustatziat eta biztan da Primary Schooleko baten ustia eskolan. Ara, hori pazten da proiektu desberdinetaik eta gaurko ekiparen uh, burundateak ere iten uh, du lanaren beste partia. Egunana. Donc assistez? Ba. Et après presstac. Ba. Les roans sarri ke ke son sur cette un char d'ordinateurique. Très bien, ça me fait châtier. Souriez. Ba, ba, hastiko ba. gira gozuan behaz. Ba, Valentinak jaitan du bai ez buruaikin. Guazen? Ba Are, jo, haintzina. Banka Urepeleko eskolan aldaketak ikasturte juntan. Lehenik bankako ama eskola haurak imertsioan direla, egan haidu dena euskaraz, ikasten dutela. Gero Frantsesa sartuko dute zepetikoiti Urepeleen izanen direlarik, Beste kanbiamena dute lau eguneko asterat itzultzen direla, jaak eskolatik ugun bizi dira gehienetan, gagailuetan denbora fraango pasatzen dute, egun luzeak zituzten akituak zirela erakasle eta bojasoek helgarekin erabaki dute, lau egun eskolatararate egea.